Ein deutsches Märchen Der König vom goldenen Berg Es war einmal ein reicher Kaufmann Der beschloss seinen ganzen Reichtum in seine beiden Schiffe zu verladen um in anderen Ländern mehr Reichtum zu machen Aber leider sind sie untergegangen Nun war er arm und es blieb ihm nur noch sein kleiner Sohn und ein Stück Land Eines Abends ging er hinaus, um sich zu entspannen, als er von einem schwarzen namens Mannequin besucht wurde. Freund, warum bist du traurig? Was nimmst du dir so zu Herzen? Ich habe alles verloren. Ich sorge mich um meinen Sohn. Frag, was du willst. Du sollst es bekommen. Wenn du mir im Gegenzug das Erste gibst, was dich hält, wenn du zu Hause bist. Zwölf Jahre nach diesem Datum. Einverstanden. Als der Kaufmann glücklich nach Hause zurückkehrte, kam sein Sohn von hinten und packte sein Bein. Da erkannte er, wozu er gezwungen werden sollte und kam es mit der Angst zu tun. Er ging auf den Dachboden und prüfte seine Geldkiste und fand sie leer. Er war erleichtert und dachte, da das Geld nicht gekommen war, würde er es zurückweisen, wenn es käme. Allerdings kehrte er einige Tage später auf den Dachboden zurück und fand die Truhe voller Gold. Er war nun reicher als je zuvor. Zwölf Jahre später kam der Tag, an dem der Kaufmann seinen Sohn dem Zwerg übergeben sollte. Sohn, ich muss dir etwas Schlimmes sagen, das ich getan habe. Vater, keine Sorge, uns wird nichts passieren. Der Sohn wurde in der Nacht zuvor von einer magischen Fee besucht, die ihm ein großes Vermögen ankündigte, das er erhalten sollte und was er tun müsse, um es zu bekommen. Wissend, dass er seinen Vater an den gleichen Ort bringen musste, gingen sie zusammen hinaus auf den Acker und der Sohn machte einen Kreis und stellte sich mit seinem Vater hinein. Der Zwerg erschien und fragte nach seiner Forderung. Eine magische Kraft hielt den Zwerg aber davon ab, in den Kreis zu gelangen. Guter alter Kaufmann, hast du das für mich, was mir gehört? Dann übergib ihn mir jetzt. Es tut mir leid, mein Freund, er ist mein Sohn und ich kann ihn dir nicht geben. Lügner, du hast es versprochen. Mein Freund, wenn du mir erlaubst, werde ich dir jetzt einen Vorschlag machen. Der Zwerg und die beiden einigten sich darauf, dass Heisel in ein Boot gesetzt und von seinem Vater ins Meer geschoben werden sollte. Damit dann die Wellen über das Schicksal von Heisel entscheiden sollten. Nach einer Weile tritt das Boot in raue Gewässer und kentert. Der Kaufmann war sehr traurig über den Verlust seines Sohnes. Der Zwerg fühlte sich zufrieden, da seine Rache erfüllt worden war. Beide Männer drehten sich um und verschwanden. Doch der junge Heisel überlebte. Als er im treibenden Boot nach ein paar Tagen an einem seltsamen Ufer ankam, sah er einen sehr großen Palast mit einem goldenen Berg dahinter. Der junge Heisel betrat das Schloss und fand es leer. Seine Freude wurde zur Verzweiflung. als er jeden Raum nach jemandem absuchte. Schließlich stieß er auf eine weiße, gewundene Schlange und bekam große Angst. Hallo, Reisende, ich bin Prinzessin Nuada. Ich bin in diesen Zauber gefangen, der gebrochen werden kann, wenn sie Qualen von zwölf Männern erleiden, die im Dunkeln hierher kommen. Du musst das drei Nächte lang ertragen, damit der Zauber gebrochen wird. Ich werde wieder in meine menschliche Gestalt gehen und ich werde dich so wiederherrichten, wie du jetzt bist und dich heiraten und unsere Untertanen zurückbringen, damit wir als König und Königin des Goldenen Berges regieren können. Heisel stimmte zu. Die Männer kamen und schlugen ihn. Der Zauber wurde gebrochen und die Prinzessin wieder menschlich. Mit ihren Kräften hatte sie Heisel wiederbelebt. Die Untertanen kehrten zurück. Sie heirateten und sie gebar einen schönen Jungen. Als sieben Jahre vergangen waren, dachte Heisel an seinen Vater. Er wollte ihn sehen. So erzählte er seiner Königin von seinem Wunsch. Sie aber sah große Trauer vorher, wenn er ginge. Aber Heisel nervte sie so sehr, dass sie ihm widerwillig zustimmte. Sie gab ihm einen Wunschring und folgende Bedingung. »Du darfst mich und meinen Sohn nie ins Haus deines Vaters wünschen.« Heisel stimmte zu, schloss die Augen und wünschte, dass er die Stadt seines Vaters erreichte. Öffnete die Augen und fand sich am Hafen der Stadt seines Vaters wieder. Heisel durfte wegen seiner Kleidung nicht in die Stadt. So machte er einen Handel mit einem Hirten und erreichte das Haus seines Vaters, fand seinen Vater und sagte zu ihm, Vater, ich bin's, Heisel. Hm, mein Sohn starb vor vielen, vielen Jahren. Ich habe ihn sterben sehen. Vater, sieh meine Narbe. Ich bin dein Sohn und ich bin ein König eines fernen Landes. Ich habe eine Königin und einen Sohn. Du bist mein Sohn, aber du bist kein König. Du bist ein Hirte. Und wo ist jetzt deine Familie? Die Königin erschien und war sehr unglücklich und wütend. Aber sie blieb ruhig. Sie wartete. Heisel brachte sie zum selben Ufer, von wo aus er in See gestochen war. Er beschloss sich, auf den Beinen seiner Königin auszuruhen, während die Königin ihren Ring zurücknahm und ihren Palast mit ihrem Sohn erreichte. Heisel erwachte und erkannte, was geschehen war. Er fühlte, dass er nicht zu seinem Vater zurückgehen konnte, weil dieser ihm nicht glauben würde. Also beschloss er sich, auf dem Weg zurück zu seiner Familie zu machen. Weit weg kämpften drei Riesen um ihr Erbe. Drei Objekte. Ein Umhang, der einen unsichtbar macht. Ein paar Schuhe, die den Träger überall hin mitnehmen können. Und ein Schwert, das, wenn man es sagt, alle umbringen kann, außer einen selbst. Heisel kam nach vielen Tagen seiner Suche hier an und sah die Sachen. Er bot an, die Debatte zu beenden. Er täuschte die Riesen, indem er sagte, dass er die Sachen tragen müsse, um sie zu beurteilen. Er nahm sie nach und nach an sich und verschwand plötzlich. Er erreichte die Küste des Goldenen Berges und sah ein großes Fest. Er benutzte den Umhang und betrat die Menge und musste erkennen, dass die Königin einen anderen Mann heiratete und wurde sehr wütend. Unsichtbar unter dem Umhang erreichte er den großen Speisesaal. Während die Feierlichkeiten weitergingen, beschloss er, der Königin eine Lektion zu erteilen. Er schnappte sich ihren Teller mit Essen und Trinken. Jedes Mal, wenn sie versuchte, etwas zu nehmen. Die Königin war besorgt und zunehmend aufgebracht. Sie stand auf und verließ den Saal in Richtung ihrer Gemächer. Sie weinte, als Heisel ankam und seinen Umhang abnahm. Die Königin war zwar erleichtert, doch geschockt, ihn zu sehen. Heisel bekam einen tosenden Wutanfall. schrie sie an, warf Vasen runter und brachte sie an Weine. Im gleichen Zorn betrat er die Halle und brüllte. »Ihr Untertanen meines Reiches unter dem goldenen Berg! Ich bin zurück und diese Hochzeit ist abgesagt!« Doch er wurde von den Adligen und den anderen Gästen ausgelacht und verspottet. Das machte ihn erst recht wütend, sodass er das Schwert ergriff und schrie. »Alle Köpfe ab!« Außer meinen! Der Zauber des Schwertes wirkte und jede Person einschließlich seiner geliebten Königin und seines Sohnes wurden geköpft und alle starben. Er erkannte, was er getan hatte und dass keine Stufe von Gier und Wut es wert sind, seine eigene Familie zu opfern. Weinend setzte er sich auf seinen Thron und war von nun an der einsame König des goldenen Berges.